ويقوم <تصفيق> بمعبئة مثل اللظومة في <تصفيق> الدراية ثم بأخذ شكاك كوهد من سيقوش ككا ونحضر برئي تاكي ذكرية دراية دراية يقول اللهم ربنا ورب هذه داعة التامة في الصلاة طائمة هذه محمد من الوسيلة والقضيلة وضرجة الرفيئة العليا مبعثهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تففقون بيعاك thamë, ditëve gjumëse të doaja edhe si kjo e të tjera gjemati jonë një e lërë përshkak se gjemati jonë përsofar nuk e ka pa traditme e bajt gjepë me vendit rallë, më sti shimin këti rallë, shumë nuk e ka pa traditme e marë kalendarin e në abozit e këshirë masa që ulemat ku kanë shkrujt dërri lutje, dërri doa e me i përthelë ato Mu për atë shka këzati edhe nuk e dinaj se kur të së të zoni këtë doa une shka të ta spiegoj i tash, e kënumë, shka të ta spiegoj i tash, shka kanë këtë doa mrejna edhe une ma se zonit kur të akrej shka fitoj prejasoj. Një gjëmotë i juni ashtë i gatshëm qekin e pojëzit me e bajt një mos mujë në gjerë, të erit i rapatësavët mrejna në qonë, ashtë i gatshëm qekin e telefonit me e bajt një mos më mujë në qonë. Ashtë i gatë shumë gjekin e shka ka denu polisi, gatë në vakët me e bajt në qonë. Ama nuk ka i gatë shumë suparën, pinërinijen e vetë po foli, pinërinijen e vetë, nuk ka i gatë shumë suparën e duajave, lutjeve, me të cilët në Allah, u gjerële, gjerë le gjelalu i drejtojme dhe fitojme shumë prej ative, nuk ka i gatë shumë këtë hizmet me e bajtë. Ko njeri banë të qonë të në gjepë të boshë, kejtë jetën banë të qonë të në gjepë, në ketë jetën kur gjosë ka në tanë edhe kësi edhe kësi kategorie insanë është ka ama nuk ka i gachëm me bajt së parë ku janë lutjet nuk ka i gachëm me bajt së parë në jasinit me vetë këta, këta sa i gachëm me bo këtë hizmet me pas bo këta e dishe duane e zonit e dishe duane në amozit e dishe doane jasinit e dishe doane hatmos e dishe doane mekres e dishe doane sunnetit e dishe doane vondrit tu më gjabas ea vondrit bërja doane kej tjetë ea pane doane mekres ka shlu njoni për gjemotit mekara nxak doane mekres me e qitë në kato kato nishtë me e bën doane mekres a kini paseri? ashkjo ashkja regull islam doane sunnetit Ska më kush me bo do anësënetit Hoxha i shkrat duhet një bloku me fmi, me gjami, me ketë Do anësënetit ka më shku me bo A pite Hoxha të posht duhet me konë edhe një 14 kategori njerës të posht Qka që do puni bitisin ato E Hoxhës nuk i venë renis A i ka qëra dërë, a i ka qëra pun me bitis Po foljone, si pas regullave islamet Si pas regullave dinit ton Shfare duhet me konë muslimant në ngrejtun Kjo vlasni, a boat që ka që largë me konë Hoxha dhe që moti që kaqë shumë me pashë bëshlëk në mes hoqës edhe gjemotit a bohët këpun hoqë a prakë kejt gjonat hemen mi dit gjemotit asë në gjomës mi dit edhe atë punë këka si ditit për duhet një bitis hojë, kjo, a regull, këha islam, këha din a gjemot asë u me morë një mikrofon ndo. e me dalë shti gjinja të arë me falë namazin e gjumaz më në alë të dëra gjemijës mërel më i pit e dhe u do doane e zonit mas sa dalin asu po a dhe këtë unë të ati për tija këta unë e di vesh për veti se këta kush e di vesh për veti a i dhe më doane së me të dojë zon këta cullë të këti bani më apad këta e vlat bani prej ative shka janë mbrojtë për shëjtonit o Allah, bani prej ulemove në no, nëse dhe babës bani asisoj që ti bojnë respekt shumë Bani djetar, bani të meçur, mbroj për e ketë këshiave, jap ju pasuni, shëndet, jap javë gjendendin nesën, vërë barë një avë kolaj, kërë desit, që të e në lutë që të nga shka i bojnë, e bojnë mirë, që si kësë ditë, po mirë ata unë e bojnë a për ti e vizave, amin, e bojnë këtë e zoni që unë sënë e bajë për ti e, këta veshë për vejtë, unë e bajë. Allahumme, Rabbena wa Rabbeha dhe i dao ati temme, Kërë <tusse> të sosët e zoni, la ilaha illallah. Shka se u ti me këtë dua, si besim tarë? Të të të zëtë, Allahumma, Rabbena, Allahion, wa Rabbe hadhihi dawa, edhe zëtë i kësaj lutje me të cilin e zanë muezini mu në shratë me shku me në balën të orë. Zëtë i këti i badetit. I badet? i cili kur kuj nuk, nuk, nuk kur kush nuk e meriton vesti i badet të cili se balin sejnë nuk nëzë për kërkan që tërkan për veç Allahu gjëlle gjëlelu o zët i këti i badet o sëratil kaima edhe zët i namazit i cili namaz gjdo se kundu njot të kund besimtar të janë me krije në to gjdo sekund sahat ishka të boje takt, dikun janë të ranë në tokë muslimanat me falë në mazën e drekës. Në qatë sekund dikun janë të falë në mazën e qinijës. Më në qatë sekund dikun akshomi në tjërësies edhe me ra. O Allah, i këti në mozi i cilin këtë tokë kur nuk ndërprejër. Në Nërprejër në, në slupë qanë se mazë të sahat me nëzë i qinija du të bu falë, ama nuk ti nërzuru ma fali që një mund në këtë moment që të pakistali që një atë u fali pra qdo sekund ozë dhët i qati namazi i cili qdo qimë sekund dhe dikon qiki namaz ashtu u fali eti përhatër të kësaj punet mëve përhatër kësaj darës me madhështore të mëve përhatër të këti regulli, këti i badetit mëve që në kejtë lamë që në tokës banal pu fal ka heç, pra kana në komë, sa datë il kojima, kana kina mazë në komë, s'kana qipu veshka dhe pu presko ka, pu ndërprakja dhe pu nisë ka, zot i këti daveti, i kësa i thirjet ma dhe pra. Po të lutëm, eti Muhammedin il wasila, jepja ja Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam, vendin të silin ya ke ja ke prëmtu. Jepja Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam, vendin, të cilin ja ke prëmtu. A vendin të cilin ja ka po vahët, dofi e ka e një në mësile, khususin. Special gjennet për Muhammed Mustafa e më dëshamir të ati. Special vendin ma i non, vendin ma i përsosur, vendin ma i gjon, jo, a, jo që i përqerë të angush në gjennet, po vendin ma i ngritur me vlerë të Allahu gjëlle gjëlelu, nësër i takon Muhammed Mustafa sallallarese. Normal. Shumë normal që i takon se a i ishte ma i ngritur i për i krejve të zotit a i ishte ma i dashur i për i krejve të zotit a i e meriton të dashurin më të më dhe Allahu Gjelle Gjelle a i ishte i pari edhe i mërami më të dashurve të Allahu Gjelle Gjelle u uh, sallallahu alai sallam ati Muhammedin ilu esila jepja ozë zotë këtë vend të cilin jake nuket e më ndë bukur të jepja Muhammed Musafa sallallahu alai sallam për të lutëm apo vësht i musliman të shfarz lutje të mëdha masezonit i bujshën wal fadila aty çka i thon Kurani Kerim por Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam oh Allah po lutem dje në vet ti vati selakon çka ka çka ka thon Zoti për Muhamedit Mustafa Kurani Kerim ka thon për shembull wala sawfa yu'tik rabbuka fa tarda una oh Muhammed niser kam e ta thon ti në dje اتصلا كمتر كيموجيني كنوزي يقال هون الله جل جلاله وعظيم الاسلام تسل تعطى ليبيا ادم تيا ادم عليه السلام قاليب الله جل جلاله مع ابو توبن كبوت تتقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ما خونغ ما في غنغون بامن تزلنا كاباس ندالومه اداش مع ابو توب Adasht me e lutë zotën me e falë Sinë, kërëtë bënë gjuna, shka dhëtë me bënë A më një hapë Dhëtë me bënë pëndimë, mu bënë pishmanë Me bënë tëvbe, me nëjë falë zotën Allahu jëllë jëllë alë Fëtë lëqë që ademë minë rabbi këlimatën Fëtë abë alëj Fëtë atë tëvbe, atë pishmanë lëqë Që e ka bënë ademi, jë kanë falë Jë kanë falë Fënë të të ademë falë më n عليه السلام ك하루 زي كي مثون موسكا كاك كاي كو ك하루 تو اما يكي مفال كافون منيها اذا يكي ميبو 페가מר 에키미 ش팔 네비 에키미 보 페가מר يكي미 ز브리ت لي브라 براي تشيله شوم 에키미 داش루 에도임 شوم او سل تعطا لب ياب يا ادم فالما اوظنا منيها يظنوا عليه السلام يا نوح اسال سل تعطا لب tha e apo nehar. Kalif ka ka das. Meren Ibrahim e deri te Isa alayhisalam. Ska ka paste na nar Allah jalla jalaluhu i ka thon lipni diçka ty ja. Ka ni pun. Jo jo ka ni pun te madh e lipni ja vja apo nehar. I ka thon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja Muhammed sel tu'ta. Lip ja apo nehar ka thon gader ya rabbel alamin. Ne xhuron do ta lipi. Un e nuk do te lipi sot. Un e do te lipi ne ert. Athu shka do të jetë? Athu shka do të jetë kjo elipja nesër atu? Kët lutje, kët premtim të madh Zotria sallallahu alaihi wasallam e pas kalon për nesër. A kjo do të jetë inshallah me izin e Zotit xhamatin dashëm? Şefaati li ummati. Ummeti tëm, do t'i lutem Zotit me hapal nesër. ديتنا كيها ماتت ننعرشنا الله جل جلاله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بين سيجده هلون بالنطوك أثني هار نكدو ترواته ما نقريد بالنطوك ديري صلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى دوت يظهي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك نعيكوكن يا محمد أقول أمتي أمتي يا رب العالمين اشفع تشفع Live ta jap ja Muhammed se zati kimi pas lafin si shkat dush metallon ja sot e ka ditë ngrej krijen ndarë umetin tan edhe haf për rrugë për ku kemunis. Ato njerz hin nën hijen e kësaj ngjarje të madhe çka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e kanë konsideru fen amar e kanë besuar se do t'nia i rre letras Allahu xhalla jalalu edhe e kanë dash. Ama jo ato haigarezit Shka luhin me ta se kanë ajnë një Arabi Shkretinë dhe sa tje, edhe sa shqiptaraj s'folë shqipt, për këto njerës kjo nuk vlejtë. Edhe ato turqë që ka thoin ma si s'folë turqë, sa i joni, edhe para atos vlejtë. Edhe ato shka thoin boshnjakish, edhe thoin sa i joni se se diket guantur, edhe para atos vlejtë. Edhe për këjtë popët me raunë botë. Edhe para Arabët, edhe para Arabët, të cilët thoin nuk ju ka përshtohat kjo fejë Mohamed saj kohës tonë bashkohore qërqilistike, salinistike, marxistike, titistike, enveristike, magaristike të poshtë, edhe ato shka mendojnë qështun, edhe ato shka ka në medin e shpijen nga dvorit, edhe para to nuk vazhdojnë. Edhe para vetëm para to njërë, shka ketë njëri e konsiderojnë, edhe e besojnë për nga merë i zotit i fundit, lastimo për nga merë nuk ka, zotria absolut ma i madh i njërzisë, Me dashurin më të madh të Allahu xhallalu zelaluhu vetëm ata njerëz që meritojnë shefaqin e ati nesh e çert kamerit ojn pra çert e meritojnë zjarmin e xehannemit i theli ashkall 3000 vjet 1000 vjet ka thonë hadith jo shumë i fortë domundimi vjet e kanë kuçja nëmë 1000 vjet e kanë kuçje e kanë dhë e kanë kuçje kanë bod kuç u qedet 1000 vjam hatta byad E kanë kanë 1000 vjet belazë të xhehenimit. Me kujts edhe 1000 vjet e kanë kanë me enzin. Edhe 1000 vjet e kanë kanë me enzin. Et çadvan ku ato tjera. I gotta score, por ha të score na nuk jemi, na nuk jemi. Haj garëzia si jemi, as jemi inkogjojmë apo njerëz ve çepin. Edhe zullnçarët mi thon ti si eki me vet. Jo, skaksi. Si nuk do dëgjojm kur. Vetëm ajo, vetëm et tisha çu do. فيパス ريغولا و من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كوش دويه قال الله له تبسوي كوش نوك دويه ما تبسوي كوش نوك دو ما تبسوي نبرجات الرفيع طب ولا سوف يعطيك ربك فترضى اوله دو تاياب تي ني جوناس يا محمد سي كي ما تشين تا يكنوش E kur ma i kna që në Muhammed Muzafaj, sallallahu, kur? Zotë i Gjelle Gjelalu, umetin ati, kur tja jape nesër vizën, mbi të shëfat me po. Kur tja jape vizën nesër, sojë, që e, e krien po në alë, mërë umetin ta. Lazni, që dëtë pështoj e umetin Muhammed Muzafaj, sallallahu alesallam, që të të gjëri mirë, që dëtë pështoj e umetin Muhammed Muzafaj, së në e të prejzamin gjehënemit, të sh Se me bod, me tishu prek në një morë, prek në besim. E si prek është në besim, shka ki bo atëherë, pra? Si ta do pësëshë, si më skishe besim, e si më sa kështë shak i arë këtu, pa besim, shka ki lipë këtu. Këtu ato shka s'ka në besim, se ka në venin, se këtu vështë besim të arë të vinë mu fërë. Pra, që si dhe të shtoje umeti Muhammed Mustafa, së prejzarë më gjendemi të nesër, tishim s'ka. E kua problemi, pra? problemi është a ja kemi dhonë haqët në fjallën unë jam i Muhammed Mustafa së më më këtofë se për atë është ka këtë probleme kanë vendosë unë i takoj umetit Muhammed Mustafa së në Allah a.s. për atë është ka problem problemi është unë kësa i fjallë jam i umetit Muhammedit haqët a i kam dojnë më që ta problemi më së kam flinë trajës gëmë e së helbim Mësë më kanë lojtë me hongë dërbëstarin e kam shku e kam merujt e kam shku e kam hongë. Më këtu a problemë. Mësë më ka vonë dikoshtë dënje e manet, helbete e kam përbi. Mësa u shi, helbete unë edhe fmija dhe gruja me harapë, më këtu a problemë. Mësë e kam ranu dikën me fjalë, helbete kam ngarku sa s'kam ujtë me e bajë. Mësë kam shku me blokë, helbete kam votë e mejja a karatë. Mosë kam lujt me dëni norm Prej normave ti monit, Helbet Mosë kam shpall kur anë i kerimin Herbet liber i barabat me libra qera Shkrymtarve, qa kanë shkryjt në bitok Mosë kam konsideru, Helbet Si liber edhe kim ishte i mirama Ka libra Mosë kam folë që si fjal, Helbet E që shtu si tishe I kësaj kategorie pra Nuk do me kohën se kjo u medhi Mëhanda Mustafa sallallare sallam Së të të kenë shepatën e ati Po, atëherë problemi e jemi dhe jotët. Atëherë problemi e ashtë jemi dhe jotët. Si ti shëkohën pjati, me shka ki pasë qefë me nejtë musliman, ama shka mi bo për asone që nuk ka shdrimë vëqitërnë, po ka shdrimë me këtë. E pëse me shdrimë me këtë, pra ma si ka shdrimë me këtë sa, sa joni. Si je i mëtët Muhammedit mo. E jotëja e ka pasë, me i mëtë i abitisë, gjahën ne mirë e ki garantuë për vetët me pasaport, me viz, me marka, me kejt, me shka ka për njëhenem, letrat njëhen, me veç ka mes me laqe me armët a moshpirësit, edhe a garantuz armët të jenemi. Se këto janë, këto parola, jo feja ishte pjazije, jo feja është a ratëve, jo sa njënja, këto parola janë drejtënave, shka folin gjuhën tonë, nuk janë njërzve. Këto parola janë njërzve, shka në ketëve nuk dojnë këtë din me e pa. Elevatoru që janë rastisht po janë organizuar në javdin punorin që kanë yatim, e din pikadali yatim degat e fletat e pemët e rrojte, këtej e din pikadali. Kjo as me të përgaditë, këto parola janë me të përgadit për xehannem, me të përgadit për zjarm se joçi ato njerëz Allah Allah, lezimit, çimi kanë vë e hulumtimit çimi kanë vë, e kanë mbet ka me i kallzu rrezës se ti ja ka pas vërt me kalun islam ajo, doktor Aliu ka ka mi kallzu se ti A ka pasvejt me kalu në islama Jo e këga punë Na ka ti, po dojmë marë, ti ka na E sënë po mori vështi Shka u, shka u po kjo punë Na imi nisë me shku në Evropë Evropë janë nisë ka islami E ku mu za të janë në grasa Shka, shka të bojmë ati si za të janë mi Kushtë e kushtë mo me shku Allah i gjëlle gjëlelu hu E gjëlle shanuhu na marë soft Lazën dërshëm Allah i gjëlle gjëlelu hu Këto gjem Këto gjem të cilët me të vërtet janë të edhi që kanë të full Allah i gjelle gjelalu i avbaf nësib që atë të ka për për libris në shumë wa kane fadlullahi alaika adhima Allah i ka thonë Kuran i Kerim për Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam wa kane fadlullahi alaika adhima o Muhammad fadileti, mderi respekti i jotë dhe unë a shumë i marë. Të mirat e mija të, të cilët i kam drejtu ka tjo Muhammed, janë të mëloja shumë. Prejtë mirave të cilët i ka drejtu zotë ka Mustafa, ala, salim, jume, i gjëlle gjëleluhu ka Muhammed Mustafa sallallahu alës së dhe mësot njoni për juve, a ki mundë si dë një mëna i njejë barëm, shpar të mira i paska vën zotë i që i ka përmen kër anë i këri Muhammed Mustafa sallallahu alës. Shumë nërmala. Prejtë mir që i ka drejtu Zotë i ka Mohamed Musafaja sallallahu alaiho sallem a ju rritke për një ditë sa rritë në cullët e tonë për një mujë kër i së një vëgë sdo ditë u rritke sa shmijët e tonë një mujë kja sa e mira atajnë kanë bohë me laqët operati kër i ka pas trivegja kanë zirë në pakër e shëjtanit prej zemrë kja sa e mira Allah u gjëlle zëllarishja ka dhonë atia a i nje herë të lujtë me cullëtë me shokët e mekkës? e ka ngrej të postonin e t'i boj e disa adete me atë ujna të njeriut të frit su kur shka i boj t'zull të kutura ish pa regull që asë tërmiti së boris kanë gojnë, lefot, Gjibrija, ka të kanë gojle ka orë që i prilja ka ujtë postonin ka zonë ti mëse ngrej këta nëse kjo së manë për t'i mëse ngrej këtu se për të do këtë trupi mrena kjo s'na për t'i e s'na regull a i me harë e ka dosh me prek një put prej putave t'zull ti prekshin atë putat e me qëllive në shkretin shka i kishin, ka arë Gjibril e ka nga e për dorë, ka dhe nje Muhammed me zonë, më se prekë. Se në esër qafir atësojnë kër të bërë është të nga merë, sojnë, për po këta dhe Muhamed i ka pashli mubile. Ska me prekë. Ajne hardashti me shkundarë së më mengu muzikë, të i rujt dhevë të një me qëllies, me kararit, me dërhëm. Da është i me shkundarë së më allahujën le zheleluhe Këta e ka përvu edhe një herë e përzdit Ata përzdit zoti e ka një në gjumë Ka thonë mo, kurës kam shku Do jam disat mira Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë e ushke A ka thonë para për nga merë lëkin Para për nga merë lëkin E tani mo, me mirja Edhe me modhjat Mirave ja të mdoja E ka thonë nësullaj Mohamed E se të sërem Kurani Kerim E ka bo për nga merë i gjërsijës E ka bo për nga merë i gjërzijës e ka bëu pejgamberi Kejk popo i vendvot Musa akon pejgamberi i Izraelit Isa akon pejgamberi mall aleihissalamu beni Izraelit Zakaria akon i ben Izraelit Yahya akon i ben Izraelit Shuajba akon i ben Izraelit Harun akon i ben Izraelit Kejk kaqanar te ben Izraelit me shumit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kaqon zoti per taoma arsalnaaka illa rahmatan lilalamin ti qamju pejgamber per kejk voten اذا برك اي بوترت كم شوبه يا نمر وما اسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا تي كم شوبه يا نمر اي كاين يرضي اي كاين مبعوث رحمه رحمه يتوم برك اي يرضي هذا يرضي فراتي قرثوش ما سيزون اللهم ربنا ورب هذه الدعوه التام والصلاه القايمه ادم محمد الوسيله والفضيله توك الفضيله كد كت بلير كتمارك Gjithëma respekt hmm! ja Muhamedit ja Zot tislin Muhamedit ja qe ofron jetë jep ja dhënësra Allah jep ja evën varrin e ati zbriti knajtësit të tua në varrin e ati nëpërmjet rahmetit tan të varri ati edhe masdekës ua drrja rafia edhe jap ja o Allah gradat më të ngritura nësër xhennet gradat më të ngritura dhe drrja rafia رادت مات نغريت رأيبيا العالية وابعثم المقام المحمود عسن قراني كريم الله قرسن عسن عسن عسن رأسن رأسن رأسن مقاما محمودة يأبيا أو الله أفا ذندي قدت قولت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سرى مسي قولي سكر قولي أفا قولي الله جل جلاله نفا من داري مغز جنتي تأتي مغولت قولي تأتي ذندي Shka ka musliman i cili ka gjash me dëshir Me qeni u meditati Ajë të gjithëm të gjithë Me i pa ku atën gjennet Janë duke u knosh O Allah Jafja që anëdën Muhammed Mustafa Përsoja këtë dëshirë Se ti këtë mundësikji O basëmë al-makam, al-mahmud El-ledhi i waadzehu A ti këthon Ti këthon, ti a ki bon dhat Ti ki premduh Muhammed Mustafa Ti këthon Asa enje baasa ka rabbu ka me kamem mahmuda, në esër o Muhammed, mas këtive primit madhështor, mas këtive primit madhë që po e kri në ti, në esër në ketë ven kametat. Njërën i fiometit Muhammed Mustafa si shë Allah, fiometit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, menim ledhe i tha, paleje që ajë thajë, se boni shumë keshë që thamë të vetën, se halëja ti qashdi, Inshallah, Allah i ja fal. Si të boj e të u be padeh, ja fal, inshallah, me izin e zote të boj. Qërë er, që ka e kanë pasë simbol, ja nisën me transmitu të nësë dhe kinjeri shumë i madhë. E ka qëllu mu të lagë zare ma si. Ka thonë, mledhje, Allah i Muhammedit ja ka dhonë Korani Kerimin, e shkam ka dhonë muë. A ti ja ka zbritë Koranin, me muë shkam dhaë. Vlasni, gjemot, njëni Ska ja mërmenja që ki njëri Shka ka thonë Ki njëri, vlasni, gjemot, indershëm Më kërën përdo më e krasu vëtë vetëm Ki me ka përdo më më më të kanara Më Muhammed Mustafan përdo më mu më më të kanara Por vlovi e mitashëm Kush jemara كوجيه مراتب اللي كاين بورد فالرمان بتاك اللي تزور الرمانين والملاهي كطيب كاين بورد بمحمد مصطفى هذا بابا بارا اشيطات قدام مسجد دريب زوتيا اسكني مره ايش كرات الله في القران الكريم سوره الاحزاب جوز نتيا قاصون ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Muhammedin nuk ka njoni ba për e babalarve ju për ba është i dërguar e Allah u gjëlle gjëlelu të cilit zotit mëramin qitabja ka shdri aski nijem për po nuk njën, nuk njën ti nuk njën ti vlavi e mi dashur dhe risatisë e disë e farë dhe ki gjumon marë me ngu katë shtalët veta të të fesit jetojsh me të pasmorë baba për dore këtu me të pru e tim kur dilesh pijamijet pra mën herë e kur të pare Gjënovja pas njëpa dhe së Me ta falë gjenozën të tish ka i boste me një pru për dore këtu Nuk e di, nuk e di Edhe si fjallë folti Po qish nuk folti së ki fjallë Si fjallë gjithmoni e kju është ti shpirtin me, me shurdh me metin Edhe romanin e Buqovit Edhe romanin e ati piktorit, ati, ati, ati Picasso Edhe romanin e ati Leonardo Da Vinci E nësë kemi kontra romanove Shkantojnë e po njërë dhe shkantojnë dhe dhojnë Ama jetë e stinë gjertë me Romona nuk këllon. Romoni, shka të me thonë Romani. Ajë Romoni rrën prej fjallës romantik. A fjallë romantik, shka të me thonë, shka të asho e pëlqishme për thinin edhe pushimore për shpirtë. Që këtë këptime ka fjallë romantik. E pëlqishme për thinin e njerit edhe e përstashme për nefsin pushimore për shpirtë. Fjallë. Romantik. Romani. E përvirë me vladhja, a me romantik në gjennet përdo me hija, a, a me romantizm në gjennet hijeta, a me romane kalot ura asiratit, nimi vetë kanë thonë ashtë drejt, e nimi vetë përpet nimi vetë drejt nimi vetë të poshtë, me e holë se shpata, me e ndërë se zërmi, me, me e holë se kimja krejt, e me e në prashtë se shpata, duhet me kalot me kejt, që në atë duha përmi ta, a me romane? Lëzë ka pasë romane në ditë, Lezoj ka pas fremë dite Ku shatut nërë Ama jo pas Jo pas Jo roman edhe ubitizmo Jo jet Jo guri i temelit E që shtu me roman apra Shkruj roman lezo roman Shkruj roman lezo roman Shkruj roman roman Lezo shkruj roman, rë, roman. Lëzo, Shkruj në të atër të til pëtërme Pëtërme në koncert pëtërët në bioskopë për filoskopin dronë, për dronë me në të atër e në regull pra. E majzëmrami ku rejë, ku delë kjo, të ne donë ti se shumë romana mu krasu vetë vetën me shpallë parabar me Muhammed Mustafa sallallahu a sallam të cilit Allah u gjellë gjelluhu ja ka zbrit librin më të marë ja ka zbrit statutin kunstitutën botnore e cila vlenë për kejt kohët edhe për kejt vendet i ka, ka zvillu problemet do sa të zhvillojnë probleme derisa thosë se këto janë jo këngë njerëzit ku shkaq ka dhe problemet që ai kanë ku mund mi arxhet zgjidhjet do të harrojnë se mund mi arxhet jashtë Kuranit Kerimit do të harrojnë ne ta harrojnë këta allata amerikanë, rusë, gjermanë, francezë, italian do të harrojnë ne ta shkruajnë nenën se problemet që ai kanë në shpinë e dhatë mund mi vendos jashtë kitabet të Allahut xhallaxelal. Ne ta hakim ne ta haqen manuskript. Ku por këshkaq zati e ka zbrit Allahu xhallaxelal me hekë zatë i fa një politiqarë anglerës ja kam arru e më në të më falni me një mledhe për një mledheve cila u majtë lëndon politiqarë i famë shëmë anglerës unë mendoj se ka qenë lorë karintoni atë uh, James, James Callaghan si ta kam arru diplomat anglerës shumë njopë shëmë sa me një mledhe ajë si të duni muslimanët me i zhuk si të duni muslimanët me i fud në dhe u duni me këtë librin me adhe hekë Me e vëzhduk librin e ative që e të matëherë. Ose s'paku, me, me si ta e vëzë për dashërë. Me e vëzë për dashërë. Si të bëjnë të për dashërë e lonë me një vendikun e dhe javjapin qikave, kur qkojnë nëzën. Me e morë me veti me izbukuru goblena edhe legenat me izbukuru mi bo, bo pak matë mirë. Qashë si të dojnë, do në luni me to. Po plusa sa i më sharoni ban njavë muslimanëve me dije, se si mësë të kurëm, kur të shifë një që spoedojnë, e kanlon ma shpire, po mendojnë sa a i do të të të të të të masë, mënë toni, punënin kryin e ative, ban i asisoj, që ato të sojnë, këtu nuk kanë zgjidhja jonë, këtu nuk kanë zgjidhja jonë, kur të sojnë ato vetë, nuk kanë zgjidhja jonë, me muslimanët e kini biti s'kejnë, me muslimanët e kini kryi, Dhe ato atëherë lakmi ju morin juve, e si të ju morin lakmi juve, luni tëri me topë, me topë, luni topë me topë. Shfar bindje formojnë, i kanë thonë, kalagonit ju muslimatë në atëko. Shfar bindje formojnë. A dhënë në pju të regoj shfar bindje formojnë. Thot bindja ative atëherë do tjetë, se masi nuk e kemi në këta zgjidhjet problemit, lakmija ative do të këthërë në shpijat e tona, tani tani e kemi arri rezultatit e kemi arrit rezultatet. Shumë mirë. E arritën kjo herë, ar, dhe thë barë, që shumër Allah e qështë ka orë. Kur për e përmenjë, një orë një pinet me pjallën Evropë, langë i përqoshin e gojës, për një poshë. Sukur so hamilës, kur im teket për një dërë. Kur ti lindës e roki, me një pikë, me një dëmë, në drasë shpinës. Shka u bomë, nësë të kemi pasë, këta nda të kimi pasë në damazdhe. Ama nona, kër ka pasë minë barkë, ka lipë darë topke me hongër për tërshie. E ju kam tekë në atë mëment, sëmi kanë gjithë, që i molli për darën topke, që i fe longi, të li ka shku për goje në atë mëment me hongër, a i shejë në funë a gje, e ka një tamë gzezë në faqën e fëmjërë. Evropë, longi për goje për shkonë, Evropë, Evropë, longi për goje për shkonë, shka viz Edhe francezkin is folin. Ai longi, ai fa, ai ofa, materia, ai ofa, pasoja ti long diçka po del për goje, aktitena jo besin. Aktitena li nefa. Lin. Lin nefa. Edhe nichen e pas do vet tanena me problemet që ai kemi pas, kemi me mend. Edhe për nichen e pas do bë vet tanë, nibat eton kemi milion pavendos problemi edhe 150 vetë na që kjo generat që mi boshkak njoni për spjegon duane e zonit shpar bereqete ka mrena atë qetrin për e pisin konak shka ban ti me të botë parë njonin gjami për spjegon duane e zonit njonin për e pisin mleljet ti sukur me të botë parë shka banë unë me mbojt parë shka banë ja Shka ka bëha bon ata Turki kërë e kaliru Turkiën, që atë e bëjtë? Asu shka pa pas bëha ata Turki kërë e kaliru Turkiën? Njerë ma ispare a ka dhe një moshkëllë, që ne i bëf letat e historijës gjallë të ata Turki e kaliru Turkiën? Ska, ska dhe nër tokë me gri 1.500 km nuk ka dokument që ata Turki e kaliru Turkiën, nuk ka dokument. Këto janë palavra, këto janë rejna këtë, lejti gjahila që ka foli për së kakë i njerëzit e bindu nga bimë. Ato lejti, njerëzit që ka i kabinë propaganda se rejtë najda, he, tu hezë për atë të puti, drejnë kamionë hi me limuzinë, ato bagatela, lejti, ato harroj. Ti harroj ato se njërën i piketon me limuzinë, pinke sgratë, në sgratë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A jam thuv me paigare, a jam meshit me Isa, me ikhraida, meshit me Isa, a jam as ekonomia tra rai. Po çka ka bova para, çka pa faz mua iku ne kaliru Turqien. E ai kurë kaliru Turqien, çka ka bova ai, dipur me çka i ka bova, e donen e ka bova turzë. Su gurnan me ç'sti me hipu e zini jon minore, e me vi minut durrlesh, ke i dhiza bim institut katrit, e me vi ka ta Allah ja mai mabo katu. Ape, katër herë, Allah ja ma i ma dhe o milet Që shpire? Ska ma i ma o se zoti o gjëmon Hajti në marë Për kratë vetra kushka me kalaj i zbini E që shdo ha i gare Ha i gare në loj Që të rësën shka ka po Aja ka ek shaminë në grave I ka qitë grave pa shaminë E ka po e bronte I ka vënë ski në drejt për drejtë ski e ka bë. Ja vkahik, i ka prera xhallat. E ka marr xhën mat shëng, ta mbol edhe shokët aty i qet. I ka dhënë mrena, turte linduna. E ka cit xhën para xhamatis. Si mesela juve ju ndon shpejt këu, nuk ka të di si ju ndodë deri ditë ditë. Matrikush janë bile mamirë kanë hak me Habeshit. Kto janë janë shumë të rëndë, nuk funë në këj gamia. Nuk folëm se si të llin vem. Nuk i di se si të llin se kam për lavd nuk duam bulim, dua as m'arrije madhe. As fortësnie e madhe. Pyetësmë gojën e shogëve tonë që kanë kalu parë. E amenave. Jema të ndershëm ju, jema të Sultanametit. Siç e njifni këtë hojën e juve, shah ka fal 30 50 vaktin. Ah, xhi o dha kon mukhlis. Kë ka qoni mal kurs ka mungur, na ka bë purën e madhe ajnë burga gjemrene e ka nuk kriqin një kilë e gjirë në qaf e ka e kata turki këmishën pak sinë gjirën me kriqin në qaf a për shifnik dhe e kakin i pas imam për rësie o kush në aj pas ka falë e, kej imomi shkavi me ta falë në mozën, apod ka bullën, jo ku i kini shti në mozën ju që katë rëzë vetë kishtja e më ka falë praje, ata presin, praje me qesërin pak kriqin të nuk në burën në qaf Ja ka në mrenë në burë kryshin vetë Dhe qëtë që ka ti bojmë ti Ata preshë mi prene E këta atë preshë mi prene Kejt atë preshë mi kejt preni Për një sahat kejt peja Karantoka shri për tokën Turki Me që ketë parol Edhe halat dë njore i pine Dhe pas to në gjallarësha i ka prata Atë Turki janë kërë në rës Po e që ashtu të investimoja janë kërë në rës Edhe u vitiste të të medrese Me atë tokë i kënu bashka gje, E këtë ditë edhe me at Ela tipo é de quem que acaba. Aí é Angkor Rosa to. Que os dá põem ti e nesta tá mori no chão, e ti é kingo no chão, 5 ou 15 ou 20 ou 25, tá cheio de algo para sojn, a jamine estão. A fecha que molha e que pintas que a ia enfliu, seria crítico. Adapra, praia, né? Smart, mulher, ela que Ignós. Ignós. Etido ful, é me mar muen com, met boa far, met boa far de do fundo embaixo. Acaban mais forte. Në ispari i arrasi me minopasash minorës Po pe kënaqës Në kënaqës ka po bajshë Allah, Allah Baba jemi dhe i joti, baba flaki jemi dhe i joti Janë munu që kratit natko, kandre, në të kohë Janë qalamit të rekan drejtë E kanë ngrejnë kupën e qilës E a fjallën Allahu Akbar Sama largë me që Fjallën la ilahe illa Allah Sama largë me që E ti si nip edhe i babesplak edhe une si nip i babesplak e qetri Kemi arë para 40 vetën këtë gjami të bove Sashe dhe para të një sahatën me riven Nësot që 3, 36 -në e kanë maru që 40 vetë halapën azen Ajna sajmi i shtupin 36 në sahatë o burat meqëm Atëherëna i kanë maru halapën azen këtive Mua e me mbët parur e majzë pari me minobatat Jarazit janë mirë A më më më abetër am, am, A ma... ti shka? Mësë këpo të i mizi Këpo të i mizi Këpo të i mizi në të asë guvedar Lovë dhe të nëzirë të Allah ka A i pimentin në rabba kalabil mirësat A i pimentet për i këshirë pun A i në të rizu më në të shë A të dhillu më në të shë Ta thonë kurani kerim Unë un e kërët duhe ngriti E kërët duhe në posti Që ato shka shkojnë për pet Unë e jam konë shka këto me shku për pet Që ato shka i trusit e posht Ata unë jam kërën shka këmitru së të poshtë, unë e i përnë këtë të punë, shka përja për zonë. Apo tonë me dojnë për allahu gjëllë gjëllë hua. Apo tonë me shkel normën allahu gjëllë zëmërit është me zonë. Aftën voglojshë, pa të voglu allahu gjëllë gjëllë gjëllë hu. Na imi të sëpjegu, që të së një jafë, edhe sot për punën e zonit, ama e zonit nuk ka vesh të tekst allahu akbar që ka qërë e që ka qërë la ilahe, la A te zonin u kolla vllahniaj xjemonti i shka ven xhami duot me njeft. Ai xjemonti i shka ven xhami duot me dashuru ata. Ai xjemontin xhami duot me i dal zot ati e zonit. Ai xjemontin xhami duot me i dal zot ati muezinit. Ai xjemontin xhamiat i hoxhës ka jam zandinin duot me i dal zot. Jo marr në xhami me nguk këtu. Allah ja janë doni ja, hakma sezonit çshto të rezoli çshto na mozi çshto e kur ti le spi xhamie ti mas xhimtahat. Apa ju kam thënë bak po ju thom si xjemot edhe hoxhën kët katun këtu. Kur dilështi pijamië, sëtë njërën e dhe një fa kastravejë që lë kumë a gjithë. A dhe dhe, mirë, mirë, mirë, hodjë, a shabotë, mirë, ama, vartin se ka. A dhe, nime se ka, ve. Tama, që e kjarë? A dhe, nime se ka. E, me, mati kundët shkëtishtë. Ska, e. As në modi që të ka bon, ka bullë. As zëqati që të ka bon, ka bullë. As abdhesi që të ka bon, ka bullë. A dole pijamije dhe ngove një përhu, uh, gërë dhe a gjithon dhe dhe Mirë, mirë ama, ba të hava, ka sa, vak, sa i vakshti E dhe ti, hitë, spaku shumë nuk folë kur gjojit E leqë ashtu matë, dhe të ma Në ma zi gjumonë së pliunë të ka brokej Abdesi shka e ki morë pliunë të ka boderi sa ti Nuk je freskuna për me pijamijës me thonë ati për gjojit Ollo e jemi dojt Wallahi, billahi, nuk e ki me vend Se ki e me vend Se nuk jënë barabartë ato që kanë marrë abdës edhe kanë ardhur me fal namazin e xhumës, ndër ato që kanë ditë së soda e xhumës. Ju s'u morr as u spaku. Çe kaja dimi thon ajo thë, ej, nuk je i barabartë me atçka ka marrë abdës. Nuk je i barabartë e lusos, ai bon e ki bon. aje ka bën i pun. Ti se ki bën. Ai e ka ngurrën dile Zotit, ti se ki ngur. Ai i ka la kraht, ti se ki la. Ai ka ardhur me ngut derf tiroki, ai ka ardhur me fal namazin e xhumës, ti se ki fal. Bon. Si je i barabartë? Me ato shka kanë hinë gjami Me ato shka kanë hinë gjami Me ato shka s'kanë hinë si janë njajnë Me në rëajtu muhu Ja të edhu lë mesajgjit Të shhedu u lehu bil iman Ka thonë Rasullullah a.s. Ka të shikni të hinë gjami Banja i spartë se ka besim ta U nësë po thotë U nësë do më këto Zotë njëja ka thonë Ka të shikni të hinë gjami Banja i spartë se ka iman Ka besim se këto s'hin Ato shka s'kanë besim Këtu vesh besim ta t'hin ato shka kanë morë abdes në mazirë gjumos edhe e kanë bloku këtë dë njohë nësot ato e shumë gjindloj dhuj ti magë dhuj dhuj me atos më s'kishe puni me atos ti hesë për mirë sot qire hallin tanë se ke që je që ashtu njohëni për jasht atë, donë me arsi e tu më s'punin e vetë abdes nuk i mirën në gjami nuk i mirën poqa nuk i ngohët e me shka po arti e tonë se ka vakti shki, që shma se ka vakti që e dhe 7 dakik e rëzoni që i së të ka vakti në të të të e rëzoni gjëbullë në dimlej pa pas ka vakti që e dhe 7 minutat dimlej që ka ka e se ka vakti i që një aferë në dhe 20 a se ka vakti në dhe 20 a në dhe 20 e ka vakti na më drishe zdim me kuptu këta ne vim filozofie shka po dojmë me thonë këto njërë a ma në zdim me kuptu në drishe se në dhe 20 e ka i që një a vakti këse ka vakti është ti A kini qefë lazmiri një? A kini qefë me di shka e ka kuptimin drejt për drejt i fjale a disa njërëzve kjo feja se ka vaktin shti? Më të la kini qefë. A dini shka e ka kuptimin? Ta shtim pak matane të erit i shtim elementet e tona pa feja mrejna. Kur të borën 5-11 vetë e qesmi një parodhë qeter i shtim elementet e pa feja së mrejna. Me 40 generata, 40 metriot vetë, e vazhdojmë me dhe pak të erit të zbrazim, të qelim, bëshl ku skaje vsan kurjo skaje vsan kedamasti mosom bindni sot masaqo vedle moslak kedazi mosom bindni zada dojem terika 10 veç ka kanar me fal jumon sot e maj men yu baram na cerkej dezmi ato basta sot vedde paiu qona ti vedlese forma po oja piran oja akon keiti koram akoni vshimkej kurih ken kurziu treno kekit ama psikiat skak skafolke me vanikes pasaq Ksu sa kaon regla, kolpaxhi. Si Fojin katonartë xhematin për jashta, shumë për tema. Taksi bile i bilej i tepru un pak. Mier knoqsin regel ama pak. Po pak i cit të mbak po bishin. Eh ju thot ai çuni shakaar 15 veçari sot, mas katërdër për 22 ban 62, ju thot riniës ai di ba sa kaon. Çastor, dëgjisht. Ama çu çu çu ka thon ather? E sojnë ato vallam mirë, po që Mileti jonë ashtu ashtu zate se di <laughs> shka, shka kemi një bo Thamna, A thamë se mileti jonë Sheka më rakë Kur ti thuj që që ke punë haram Ka qëfë me edhe në dizë vetë haram A shë dhe të të dhe motin dërshëm Kur ti thuj që që ke punë nuk banë Nuk besonë se nuk banë Po do me shku vetë me këshirë Anime nuk banë ajo kjo, kjo vozër, kjo keqë Po këthejme edhe në herë E po e lusëmi në gjithë dhe gjarë Në gjithë d Shka kemi thonë në fillim dërësit përthojmë po prapë Se su kur shka përja banë hizmetin qekit Ju shka sinikon gjami këto fjallë të para Si kini mërinë se si kini vanu Tamë në fillim para se të vini ju Shumita Gjëmatë i unë ashtë i gatshëm me bëjt qekin e porezit Një më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më se mo të api në levha më ram ama ashi gatshëm me i bajtë gjëmation së parën me i mësu doajat e lutit jo, këta së reba edhe pikësaj të ne po duhet, po redhë thash mpillim po redhë pikësaj po duhet edhe doane sërnetit tullve, kur kur s'për e din muslima, edhe doane gjelimës, kur kur s'për e din edhe doane dhëndrit, kur kur s'për e din edhe doane meikës, kur kur s'për e din e pra ka këtu po shlekt madhë met Hoxhës Elhamati. Shumë boshllëk të madh ka. A qëllimi jona këto boshllëqe me imush, ama jo me kusht që si Hoxha mërzit të past, po Xhamati më ungrit përpër. Ai vem sutë, ta dish tinë doane zonë kur çosën zonë. Allahumma rabbana wa rabb hadhih dawati el import. Ta dish doane mehers vet. Ta dish doane Yasinit vet. Ta dish doane hartnos vet. Të ka knu njëri për Xhamatin me Yasin të shtëpia doan më ja bon xhami. O vllazërin dashëm, sa rregull. Qojoban me dua Yasinit. Të kebohë marë lovjet, me kam kënyrë në jasin, për si? Për që doa në banjat e gjamië, lovjet, aske ditë me sonë, o Allah banë me kabula, po abanë qacha, për qishë më razbanë, e ma shumë shka dohët me franë përveshtë, o Allah banë me kabula, anë ashtë të më së pëdo me shni të jasini, o Allah që të lakë në rrume pja i vanve. Anë doa të hafë, më së pëdo me shni këta, kjo së him doa të hafë, më se kjo me doa kërët nuk nalët k Këtu ka këtu, kjo me doa e jasinit edhe me doa këtu në nënët me qekrekt bunorit du të mirë ato shkaj shlojnë ajvan në fush Fakë qekrekin e bunorit, ku mi qonë kdo ajvan? Me kulot, ama ku me kulot Ku mi qonë? Po në fush, po mira, adin ti shka ka në fush ti Pika i ti Dhe valetur njoftimin ka Qardak, qardaki, pis lupë qoni Emni në qardak, mbi emni në qardak Qardak të përmi qardak Pa parmo Ku gileti Slopçal Ku mi qonë kdo këta Ku i nisë Qëte i shlova Ku Në fush, shka ka në fush Ka prazër dhe lak në ala pashkull Po mira, piktu e tërma A kje piktu e tërma kjo Me shka e kje këta thëmushme A pikki e këtu, a kasht kje këtu A dhe të linë kje, a dhalë, a kruna Shka kje këtu, shka allahu, gente, je të kafala Ku e qërru, ku për shkon Shti shka kje orë këtu, për shka kje orë Për shka kje mora për desë Dinë ti se ka përre qëtë në fush, po Ku për shkonë? A do më i merë, a do më hongë, a do më së i thë A do më i dhënë sa rokit, a do më rritë cullë O zotë, bërëma jasinin kabul Edhe mbromi lakënët dhe prasme a i vajnë me të fidonit Mësë mi harë, o zotë, se jam më nëmë me cullë Me vladë, me kejtë, me grahë këmë i dhënë Zonë Allah, bërëma kabul O që e vene, Allah i shumë të pagodhë që më bë, bërë bë, bë, bë, Shka ka ongër për e qëtë një hujtë? A dhe që ati njëri i kalzohet në ase ata? Shka ka atë u pikti në ase ati të tërë? Të, naktua formalitete për pojma. Po a që për e bajnë i doa. O Allah, banë manasiv të bojnë a ministeri përënë me të mrenqme e policinë të audheqë e une. Që që këtë doa, projnë këtë vitmove në makëtë e zonit për e bojnë. O Zot, banë manasiv të audheqë e një shtetë, punë të mërëmshme t'i u dhe e që i polici në në t'a ordënoj. E tonë e t'ini, me tonë e ishlonë, edhe lopë të dhe gjumonë para barë i shtimin i grashtë. Që pasha zotën së në këshirë, pejë po të bajnë zotë, zgudzon me abo lafin. Nuk ja bleve t'i zingjirin sa koma lopës në qafë që. Me drinë, edhe zingjiru kolla direkin edhe drinë. Lazmi, me në Resulullah i ka thonë me një hadith Me në ekele lukmetën min haram La jakbalullahu minhu arbaune jo Me në sarfan vala adla Kushëha një kashore haram Një kashore haram kushëha Kushëha një kashore haram Kashore në dini shka në shka hingojt me një dam Katrëdhë dit farzi edhe na filja si pranohet Katrëdhë dit farzi edhe na filja nuk i pranohet Të zotë i shëllë në në nuk A përmendojmë se përkimi arë këtu për jabon qepi një një qëtri ta, nështë të mësë përmendojmë dhe një përbëzimtarve se hoxha, se ka këtë gajla, a i së duhet këtë punë me këshirë. E shka me këshirë na, drogazhia me përmenë drogën gjami pe hunç krien të poshtë. I hajvanve duhet pe hunç krien të poshtë. Muna fikë e hunç krien të poshtë. A i shka rrenë, s'ka qepë kur për rrenën me funë. Ai ska vell mali me huj ska sti dorën jam pazar edhe aj jam iska qefter hoja ke ders me bose baza pa ka vendosmesh ti dor eskame vol per ket di ska me sqegufra njoni te zonin s'u ban me sqegusemi nanon po do me u njoni me thon me ket me drej nuk po do te xamia ethi ka ve para çonte mar njoni te mi thon po duot me maru xamia po do se kjo se ka ko njoni me sqegum per xhamatin per namazin me xhamat me fal qe stan regut e shka me bopra, a i thoi më lëmë të mirë kësa i vazipës tonë, asë njeherë nuk e kimin vendosë në i thoi më lëmë të mirë kështu edhe në ardhëmëri dhëtë folim kështu edhe në ardhëmëri dhëtë folim, dë vërtetën e Allah të cilën e ka zbrinë këtë qitat s'ka moshkoj në bot s'ka mundët me në nëllë, dhëtë athojmë edhe in shalla dhëtë bot se betë që hithë me shku ndështë ama pat dh Vlazni për mirëson në lidh në ajvan mrejnë A mos i shle në ajvan fush Mos banin janë i qetrit Zullum Allahin Kuran i kerim Allahi qisa i gjumohet Ka thonë Mos tja hanin janë i qetrit pasunia A ka dhe një për mardovt A ka dhe një shkastja pradmenja A ka dhe një shkastja din Se shka për tholim Kjejt që ato shka se di në shkërshka po folim, Allah i nuk jazda për kusur. Ama në gjami në sas njo, se ato as në amazin farën dhuk e kakë. Në gjami në sas njo, se ato në amazin farën dhuk e kakë. Ato shka e në budal, zote e ka ngrejt pjati, në amazin për ative, ato i në gjennet drejt për drejti. Ato nuk i nalë, Allah u gjëllë gjëllën u 15.000 mjë vëtë me në inkomë, se s'ka është kam i fit, menjas ju ka punu. Takeni me dije, se kur të vini mua fal në xhami, kur ta vini kur të vini namazin me fal, anjakt pastër trupin, edhe shpirtin, edhe xhakën mrenë, edhe dyetën e 11-ën ku falës edhe petkun, edhe sinit edhe abdes edhe kom, edhe ndërmet gishtave dorës dhe kokës, edhe ndërmet gishtave zemrës te muzu durim nukon, dashim e u bë Allah, dashim e laj bo zoti ka but. Allah i ka thon Kurani Karim inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Zoti ka thon ashi pastar vetëm pasë të rëdhe pranon nuk pranon të rësën Allahi Jelle Jelalu pi qdo një jeti të kesh muafazën e bofë gjëmofën dërshëm Allahi Jelle Jelalu pri qdoj qëllimi të zina lërgo Allahi mësë në e bofë që në thamë pasu një të huge Allahi Jelle Jelalu namazin e gjëmofën kabullë e bofën Zotë Jelle Jelalu qdo thë mu të shërovën Kushan burgo Allah lëshoj o Allahi mësë po të luë të mi o Allahi jënë ibadet Kejme ka bull banaj Në dorë edhe ma zvorit banaj kolaj o zotima Rini e në tonë mbroj e prej zdo të lashës O Allah i o nëlargoj këtës muje Qëka e këve ndosë me ra mbine Mos i zbri Në neve në jetë bereqet Edhe bereqet e të mira edhe të mira Se ti të mirat e tua janë fakufin Lilla e lëfatiha Me vullnet me vetë U duni me pasë këtë vullnet Me unimuat i vlazime për atë punë në strujës Porosia kemi për vllazërinë na porosia në vend duhet më të thuaj Allahu xhel xelal, lërimos bashkë kel lafati